ez itt a hétvégi kötekedő, még mindig szignál és bevezető zene nélkül, de ugye ez a tilos rádióműsora a magyar futballról futball nélkül, vagy hát legalábbis próbálgatunk úgy beszélni a fociról, hogy minél kevesebb statisztikát és szakifezést használjunk. A szokásos csapat egy kicsit megfogyatkozva, mert hogy távoli földrészről tér vissza a szomszédos Ázsiából Fekő Ádám barátunk, ő ugye a Diós Győr út, kolléga, és itt van Gazó István viszont, aki a Kispest felkent blongárpápája, én pedig Csepregi Boton vagyok kiúrat kiégett sportúságíró egy külvárosból szintén. A kiégett Úgy, az vagy... új elem. Igen, ezt most próbáltam kicsit irádázni a az bemutatást, Úgyhogy vágjunk is a közepébe, most ketten fogunk a Pistával beszélgetni, próbálunk egy kicsit kulturáltabbak és szofisztikáltabbak lenni, mint egy péntek esti MTK-lelátós beszélgetésünk, meg egy kicsit így összeszedettebbek is, mert akkor az élet minden oldalá elő szokott jönni. Úgyhogy nem, most, most az életnek a legfontosabbik oldaláról, ugye a fociról, és belül is a szemre a magyar fociról beszélgetünk, és most nem akarunk megoldani semmilyen társadalmi problémát, és semmilyen politikai témát kívesézni a focin belül, hanem egy kicsit ilyen szórakoztató, vagy nekünk legalábbis szórakoztató téma jön, mégpedig az, hogy milyen ilyen utolsó perces trillerek zajlottak az elmúlt bő 30 évben a Magyar bajnokságban Oké, okay, most aki lehalkítja a rádiót, ha ne tegye, mert most arról fog szólni, hogy hogy ott a petjes és a szélső játékos, hogy húzott el mondjuk Pálink, sisak, és adott be, hanem, hanem nem próbálunk az érdekes sztori részére rámenni, de mi, miért jutott az eszünkbe? Azon kívül, hogy akartunk egy témát, de hogy miért jutott az eszünkbe ez Pista? Miért érdekes ez? Nem tudom. Igazából az izgalmak miatt egyedül. Tehát, hogy, hogy a, a, az, az, hogy van a, van a magyar bajnokság, és ez itt történik mondjuk egy évben 8-9 hónapon keresztül, a, attól még... Tehát és most ma manapság úgy néz ki általában az elmúlt évek bajnósága, hogy elindul a bajnóság, a fradi megnyerés, akkor kisorsolják, hogy melyik két csapat esik ki. De hogy ez nem volt feltétlen mindig így, hanem az utolsó fordulók is tartogattak valódi izgalmakat és valódi szórakozást a magyar fociban. És mondtuk, hogy ha most nincs itt az ádi, nekünk meg így vannak így emlékeink, akkor vegyük elő ezt a témát, mert tényleg... Mert 89-szer fogjuk indítani a sztorit, ez hamar ki fog derülni, nagyjából Kádár halálának környékéről, tehát ez így 89. júniusa, e, és hogy, hogy, hát igen, ugye ez sokat fog számítani valamennyire ebben a, a történetben, és, és hogy azóta mik voltak azok, a, azok az ilyen, ilyen emblematikusabb utolsó fordulók, mm -hmm. amik, amik, amik szórakoztatóvá igazán emlékezetessé tettek egyes bajnokságokat, tehát amikor elkezdtünk beszélgetni erről a sztoriról, hogy ma, ma ilyen és miről beszéljünk, akkor, akkor így jöttek, tudod így, így tehát 89-től lejátszottak még 35 magyar bajnokságot, de így jöttek, hogy ja igen, és akkor 2006, és ó, 17, emlékszel, és de mindegyiknek volt valami emlékezet, ami az utolsó forduló miatt emlékezetes, sőt, hát ugye még ma is rádírtam, hogy eszembe jutott egy egy teljesen lényegtelen sztori, hogy 2012-ben négy csapat ment a negyedik helyért, ami egy európai kupaindulást ért, és hát ott az a négy csapatból az előtte lévő hat fordulóban alig nyertek meccset, de az utolsó fordulóban mindenki nyert, és abból ilyen óriási ilyen mikrobalhélet, hogyha lehet ilyennel élni, hogy, hogy ezek a csapatok nem akarnak kimenni Európába. Tehát, hogy, hogy, hogy mindenki tolt el magától Európát, de azt az utolsó pillanatban hirtelen mindenki nyert. Oh, fura volt. Na akkor sem kezdjük el a... Én azt mondom, hogy, hogy, hogy azért érdemes ezt meghallgatni, ezt az okoskorást most, mert hogy, hogy a, hogy a sztori az, hogyha mi persze tudunk érdekesen storyt mesélni, azt eldöntitek, de hogy, hogy a sztori az mindenben oké, okay, tehát hogy az mindenben bármi a tárgya, hogyha, hogyha egy történetet tudsz belőle csinálni, akkor akkor az felkelti az érdeklődést, és szerintem a futball, meg a magyar futball tele van ilyenekkel, akkor is, hogyha konkrétan nem érdekel az, hogy hány gól esett azon a meccsen. Igen, és mi az utolsó fordulós ilyen trillerekre koncentráltunk, és az első, amit előhozunk, az rögtön egy Kivétel, mert hogy egy bajnokságnak az utolsó momentumáról van szó, most ismeretlen a magyar fociban, az idősebbeknek viszont biztos ismerős az osztályozónak a, a fogalma. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem automatikusan esik ki egy bajnokságból egy csapat, hanem az alatta lévő szintnek, az alatta lévő bajnokság szintnek meghatározott Helyezésű csapatával, vív egy oda-visszavágós pár harcot. Ez egy ilyen rocs ugye a, a, a Felsőbb osztályban, mondjuk most az MB egyes csapatnál egy, egy rohatna csalódásnak az elkerülése, meg egy eleve egy rohatna csalódás, hogy még kell játszanod a kiesés ellen. Ez a idényed volt végig, tehát hogy így. Egy minimális győzelem számod van, és közben jön egy másik csapat, aki meg flóban van, és folyamatosan nyeri a meccseket. És, és Redesu, ezek össze. Redeső úgy van flóban, hogy ez jellemzően, vagy visszatérően, itt is jön a sztoriban, hogy, hogy egy közösség, egy város, egy kisváros, egy, egy beágyazott csapatnak a rohadt nagy lehetősége, és egy ilyen karneváli hangulat fogadja a vergődő vasast például, ugye? Igen. Így van. Hát ugye az első sztorink az rögtön 89. Igen. június 25-ére vezet vissza minket. Ez egy Szeged vasas osztályozó volt, és annak is a visszavágója, mert az első meccset talán két héttel korábban a Fáj utcában egy-egy lett, és itt a Szeged leiskolázta a vasast, óriási mázdival egy-egyre kihúzták, és a visszavágó, ami a Szegeden, talán a Tiszaparti stadionban volt, ha jól első érzik. Első Tiszaparti Tisza stadionba Erről is beszéljünk majd egy nagyon picit. Egyet, már, igen. hogy ház volt abban a stadionban, ami nagyjából ilyen 18-20 ezer embert jelent. Szegeden akkor pont nem volt mb 1 foci már pár éve, ugye 80-as évben még, még ingázott a Szeol, de hogy, hogy nagyon vágytak arra, hogy feljussanak. És fulltelt ház az egész, az, az utólagos sajtó, és ez fontos lesz, a sajtóból kiderült, hogy a Szegeden normál esetben négy rendőrnek kellett biztosítani a mérkőzést, a szegedi vezetők úgy gondolták, hogy ezt a meccset túl biztosítják, és talán 12 rendőrt fogadtak erre a mérkőzésre, valamint 38 biztonsági embert. Most képzeljük, egy összesen 50-en biztosítanak egy olyan mérkőzést, amit 20 amin, vannak, nagyjából 20 vannak, óriási felfokozott hangulatban, hiszen idegen belőtt góljuk van a vasaspályán, tehát nekik egy 0-0 is tökéletes ezen a mérkőzésen, és feljutnak az NB1-be. Egy kicsit körítsük a dolgot, hogy, hogy Szeged akkor a harmadik-negyedik legnagyobb város az országnak. Abszolút beágyazott dolog a, a, a foci. Most ugye azt gondolod, hogy, hogy a Szeged az, az a kézilabda felegvára, de alapján véve az a város imádja a focit szerintem. Jó, a mostani nézőszám nem derül ki, de akkor is örültek voltak miatta, és a haladással együtt, a szombathelyi haladással együtt az ilyen pingpong csapata a magyar focinak, akik különböző, a szegedi sztori ugye annyiban különbözik, hogy különböző neveken, különböző klub formációkban, de 10 nem tudom hányszor estek ki, és utottak fel az NBA meg különböző szakaszokban. És különböző szegedek. Kül igen, különböző klubformációkban, hogy volt, volt. Szegedi, Dózsa, hogy ez Szeol, a Alká. Csak tudod, mert az a klubban, amiről most beszélünk, az is több szeged. Tehát, hogy ez, ez ugyanaz, fel is írtam, hogy ennek milyen nevei voltak ennek a szegednek. Ez volt korábban Alká, Bástya, Petőfi, Szeol, meg Szeac is. Tehát, hogy már ez a Szeged is egy ilyen többfajta identitáson át tehát az, az olajbányásztól, az egyetemi csapatig, ennek is már volt egy, egy csomó identitása. És a Vasas, az pedig Mésző Kálmánnak az edző edzése áll 89-ben, 13 éve telt el az utolsó bajnoki címük 76, hát, nem, 77. 77, bocs, akkor 17, 77, 76, az Fradi, és, és nyilvánvalóan hatalmas csalódás lesz még jobb szezonjuk a Vasasnak azok után, de ők bajnokok azóta sem voltak, és egy ideig nem is lesznek, nagyon gyanús. Szóval elkezdődik a meccs. Mielőtt elkezdődött Mielőtt, valami, már ott elkevődül. volt egy, egy a mérkőzésen, ugyanis a, a szegedi szurkolók egy része erősen ittas állapotban érkezett meg, és még a, amikor már kimentek a csapatok bemelegíteni, akkor a, az egyik szegedi szurkoló berohant a melegítő vasas játékosok közé, és megrugdosta a vasas belső védőjét, komjáti Andrást, Uh, és hát nyilván őt elvitték a, a stadionból. Egyiket a komjáti erre a meccsre került be, mert eredetileg ő nem, nem, nem ült volna a belső idő, A Mészőkámán erre a napra nevezte őt. Ez egy ilyen kis mikrofánfekta vasas szurkulók kedvéért. Szóval elkezdődik a meccs, jobban játszik a szeged. Hát egészen a 90. percig 0-0 a mérkőzés, ami egyértelműen a Szeged további, vagy feljutását jelenteni az NBA-be. A Tózsánesi Attilának van egy teljesen másról szóló cikke, csak ugye ezt megemlíti benne ezt a Momentumot, mindegy egy foci könyvvel ír, és ott van ezen a meccsen, hogy Tózsánes Attila 4-4-4 újságírója, Szegedi, és ő mondja, hogy 44-41 van a Kijelzőn az eredményjelzőn, tehát 44 perc, 41 mm. más, vagy hát 41 perc, 41 másodpercnél járnak, amikor felnéz a, a táblára, és akkor történik egy szabálytalanság. Hát, vagy nem, nem tudni. Ugye ez is egy érdekes dolog. A, a videófelvételekből is halványa hallani, hogy akkor ez a sok tízezer, sok ezer szurkoló már MB1, MB1-et kiabált, tehát már azt hitték, hogy már minden megvan. Tényleg, ahogy mondod, 8-10 másodperc van a mérkőzésből, amikor a kom Komjáti, pont a megrúgdosott Komjáti elfut a szélén, beadja, és középen egy szabó nevű játékos kézeli ér a labdába, amit német Lajos, nem is tudom. Lajos Felírtam a nevét a sportinak, Német Lajos sportás, befúj. És 11-est ítél a Vasasnak, amit a Vasas játékosa. Hát, most jól lenne tudni a nevét, ami ezbetűs volt talán. Uh, szabadi. szabadi Igen, szabadi belő. És ezzel egynóra nyera a, a, a. igen. Tehát az állás, és német leves játékvezető ebbe a pillanatban lefújja a mérkőzést, majd óriási sprintet kivágva, bemenekül az öltözőbe a szurkolók a pályára zúdulnak, elképesztő felháborodás van mindenből, hogy, hogy ezt a meccset most elcsalták, gyanúsítanak mindent, és mindenkit. Tehát a szövetség frissen kinevezett vezetését akkor lett ugye, Lackó Mihály lett akkor a... a az MLSZ elnök pár hónappal korábban, hogy, hogy ez egy milyen csalóbajnokságot szerveznek, hogy a bíró elcsalta, hogy a saját játékosuk eladta a mérkőzést, hogy itt minden... minden. Elképesztő összes késerméletek, mert hát, vádaskodások. Nyilván minden indulat előtör, a bejutnak az öltöző folyosóra, szétverik az öltöző ablakokat, a vasas szurkoló, vagy a vasas csapatának a buszát megpróbálják felborítani, a kerekeket kiszúrják, elterjednek olyan plegykák Szegeden, hogy itt is van az mls egy irodája, oda rögtön tüntetés szerveznek el, és őt menetet egészen Budapestig, hogy akkor itt most ez valami legyen, és azt lehet tudni, hogy a, a, a mérkőzés játékvezetője valamikor hajnalba tud kijönni a stadionból, és erős rendőri kísérettel indul el Budapest felé, mint ahogy a vasas busza is, Um, és hogy még szebb legyen a történet, a Szeged megóvta ezt a mérkőzést, méghozzá rendezési hiányosság miatt, saját rendezési hiányossága miatt, hogy ezt a meccset le kellett volna fújni korábban, ugyanis nem működtek a kapujuk előtt a reflektorok, és félhomályban történt ez a kezezés, nem is láthatta a bíró kb. ez a szövegük, hogy, hogy befújt egy olyan 11-est, amit nem is lehetett volna látni, mert, mert nincs, nincs, nincs reflektor, nincs fény. Szóval ilyen, ilyen Igen, ha vég, hogyha visszajövöd a felvételeket, az egészen, egészen meglepő, hogy, hogy egy ilyen... Tehát, hát tudod, hogy milyen a fél, félig megvilágított futballpálya, és hogy, hogy elég, tehát, hogy mások a, mások a fényviszonyok, más a... Látás Abszolút, igen. És egyébként a folklórban ez egy ilyen, egy ilyen botrányos elcsalt meg, stb. mérkőzésként maradt meg. Pár, pár éve nyilatkozott a mérkőzésen játszó major László, aki később megfordult több egyes 1 csapatban is, sajnos Kispesten is. És ő már úgy emlékezett vissza rá, hogy hát igen, ez, ez egy jogos ítélet volt, hát kellemetlen, hogy, hogy nem sikerült nekik a feljutás. Tehát, hogy azért itt a a, a valóság és a, a, a mérkőzéshez kapcsolódó történet között feszülnémi Némi ellentmondás, főleg pont a kirobbanók miatt. Tehát ez, ez kicsit olyan, mint hogyha tudom, Szarajevóban megbotlott volna a trón örökös, és betöri a fejét, de igazából utólag merényletnek adjuk el. Tehát kicsit olyan, hogy és nézd meg, mi lett belőle, Vaszki. Tehát kicsit ilyen volt a szegedi történet is. Annyi, hogy Szabó Gyula, mind, nem mindenki, hanem a sok elmélet közel az egyik, hogy ő adja el a meccset. Egy évvel később egyébként ho, több mint 30 éves már és Budapesten köt ki, az Újpestnél, de nem, soha nem bizonyos adott be róla, hogy, hogy, hogy ő eladta volna ezt a meccset. A Szegedi stadionnak lesz még egy érdekes párfutása. Um, meg ennek a klubnak um, is. Ez. Hát meg a klubnak is, de a stadiont érdemes látni, hogy, hogy, hogy van ez a meccs, ahol tényleg nem tudják megakadályozni, hogy, hogy a bírót majdnem meglincsedik. És alig pár hónappal később a Fradi egy, egy botrányos saját kumpamercse miatt vidékre kényszerül. És az admira admiralakert fogadja. Ugye 89 őszén egy kek visszavágón Szegeden. Ott, ott is döbbenetes tömeg van. Tehát, ha, ha megnézed. És aztán pedig 91-ben e, még, e, még nagyobb szám jön, a Fradinás nagyobb szám. A Bajnokok Ligája, vagy akkor lánkori nevény a Backnek, a Bajnokcsapatok Európa Kupájának a címvédője, az Eren Azvezda, kétszerű Belgrádból eljönni, mert hogy ugye elkezdődik a dél háborúként ismert vérengzés sorozat, e, és és nem játszható tónál az Veszda, és a beknek a címvédője uh, itt, itt fogadja az ellenfelét. Uh, az Magyarországon az... is az egyik leglepattantabb stadionban, tehát azt ki lehet mondani, Igen. hogy az a, az a felső tiszaparti stadion már a 90 évek elejére az, az, az megadta magát, tehát az az már alkalmatlan volt szinte meccsrendezésre. Bár egy De a... 10 millió forintot ezért az egy meccsért, hogy, hogy mert azt gondolták, hogy majd 15 ezer szerb, hát ötezrel jöttek át ugye, a határ Igen. másik oldalára. És a hát, felső Tiszaparti vagy Etelkasori stadion az nem létezik már, mert a stadionépítési láz, az Szegeden az, az azt okozta, hogy ezt a pályát beádozták, és hogy hatalmas kézlabdacsarnak került a helyére. Egyébként még nincs teljesen olyan a terletén, szoptam arra fel a járkáni családi ö, ö, okokból, ö, és az, az egykori stadionnak a, a, a töltésén mászkálni. Ö, és, a, és a Szegednek a Püspökel, kis Rigó László pedig építette egy stadiont a városnak a Budapest feleli végére. Úgyhogy, de Én, egy érdemes. -e, hogy mi volt annak a stadionnak az utolsó nagynézőszámos meccse? Egy elég jelezetes a, a pillanat, 99. augusztusában volt a napfogyatkozás Magyarországon, Aha. és a pont akkor a Szeged, akkor illetve feljutott. a kis gondorozsma átkerült licenszével, a Szeged feljutott az NB1-be, és a, pont a Ferencvárost fogadták. És egy óriási tömeg volt még a, a mérkőzésen. De egyébként a nem csak a stadionnak volt ez az utolsó nagyjából használható pillanata, magának a klubnak is, mert még abban az évben, azon az őszönben is csődöl, majd pár év múlva még egyszer, és hát ezzel megszűnt Szeged legrégebbi és leghagyományosabb klubja, ha ezt lehet mondani. Tehát 1899-től élt, 2005-ig talán, tehát egy ilyen 106 éves klub dölt be ott, ami híven tükrözi a Szegedi futball hagyományokat. De, de ennyi, menjünk, menjünk, tovább. menjünk tovább. Mi legyen a következő? Nekem van egy ilyen, egy ilyen hárommondatos dolgom 1996-ból a BVSC nagy szezonja, ami ugyan nem utolsó forduló szintén, tehát egyébként egy pici kivétel, hanem a... De ha, beszélj, Karloz, amit, amit felvetettünk majd. Hogy a, 30, esetleg, hogy a 30 fordulós bajnokság ez ugyan a 28. fordulóban történt, hogy a, a BVSC kikapott a Népstadionban a Ferencvárostól, egy 45 ezer néző, még én is kim voltam azon a mérkőzésen. A BVSC 8 ponttal vezetett télen a Fradi előtt, ugye az előtt a Fradi előtt, ami 95 őszén a Bél-ben játszik, tehát ilyen kétfrontos két harcra kényszerül, amit az akkori kerethosszúság nem bírt el, mondták akkoriban szépen, és akkor egy 8 pont előnyt felhalmozott a BVSC-n, bőtt csinált egy 8 pont hátrányt erre az időszakra, és akkor ez volt az a forduló, amin ha nyera Frady a bajnok. Ugye ez két fordulóval vagyunk a vége előtt, óriási teltház, hatalmas buli, de hogy miért dobtuk ezt be, mert hogy a bbs nek itt volt egy nagyon rossz hete. Ugyanis pont a mérkőzés előtt pár nappal a BVSC pályán a Szőnyi úton kupadöntőt is játszott a BVSC pont a Kispest honvéd ellen, és egynúra nyert uh, Csábi József Góljával, aki egy óriási kispesti legenda, hogy még ezt is hozzátegyük. Tehát a BVSC úgy ment ennek a hétnek, hogy még kupát és bajnokságot is nyerhet. Megnyerték a kupadöntő első meccsét, elbukták a bajnokságot, majd eljöttek a Mozsics stadionba, rákövetkező héten, és kikaptak 2 0 és a kupát is elbukták. De egy héten belül ez a, ez a kis csapat csodája teljesen összeomlott. Ennyit akartam csak mondani, mert ez, ez tényleg a bajnokság utolsó momentumai, hogy, hogy ennyire is össze tudom olni egy idény, ami már meg volt nyerve szinte. Jó, ja, ez kétszározér, ugye, hogy a. a, a... A pályán kívül ugye két nagy név van a BVSC-ben, a Mezei György volt szövetségkapitány szakmai és mahinától szak, szakmai vezető, vagy a szakosztályvezető, vagy nem tudom, vagy menedzser, szakosztálymenedzser, nem tudom mi a pontos. Ugye az Egervári Sándor, aztán a, a későbbi kapitány, és... Ö, ö, illetve a van Dárdai Pál. Ja, hát csodálatos mert... keretek voltak. Hát eleve Dárdai Pál egy fél időt játszott csak, mert a helyére beállt Bognár György, aki később azt mondta, ugye ő neki volt az elhíres ütmondata a Dárdai nevezik akkor kinevezik szövetségi kapitánynak, hogy ez a magyar szakma arconköpése, hiszen egy sehol nem bizonyított figura, de hát ha megnézitek a két csapatot, nem, nem, csak nem is akarok neveket sorolni belőle, de ha tenném ilyen Kostától, Telekmancinát, Albert Lisztes, Keller Fater, a Kuntics Kopunovics páros, ugye a Fradiban, tehát ilyen legendás nevek, óriási mérkőzés volt remek hangulatban, tűzőnapsütésben a igen, halacsek. Igen, a 40-főtti generációnak ezek, ezek bűvszavak. szavak. Igen, és a tárgyalat, ugye ezt az egyfél évet tölti a BPSC-ben, és aztán... Talán ne, nem, nem ennek a... Csak? hanem óriási, óriási pénzért vették, és még nagyobb pénzért adják, és az a pénz Igen. meg elég eltűnik. Hát uh. épül belőle valamilyen fedett lelátószerűség a BVSC pályára, akkoriban még hosszabb távra terveztek a BVSC-nél. Egyébként szerintem az nagyon megérne ezt a az a BVSC ja. időszak, mert, mert például akkoriban a, még a Dörmögő Dömötör szerkesztősége is akreditálta magát a mérkőzésekre, ugyanis a legenda szerint a Gundelből, meg hasonló helyekről hozták a fogadásra a kajákat, és a sajtósokat ilyen terüly -terü asztalkán várta. Egészen, egészen elképesztő időszaka volt a BVS-színek, de szépen, ukorjunk át talán minden idők legbotrányosabb magyar bajnoki utolsó fordulójára, ami aztán tényleg a, a, a, a, a hát nem is annyira szalon antiszemitizmustól kezdve a nettó erőszakon át, a, a, a karhatalomra támadásig minden, minden tartalmazott pár órán belül, és ez 2003 Három. utolsó fordulója, amikor a... Hájus. Amikor a Ferencváros és az MTK megy a bajnoki címér, ami ugye azért is érdekes, mert ebből az időszakban a két klubnak ugyanaz Ugyan. volt a tulajdonosa, ugye a a fradi közvetlenül volt talán Várszegi, és a mtk pedig a Fotex-en keresztül, vagy valami. De az a nek, hogy a háttérben mind a két helyen Várszegi Gábor és találjuk. És mindenki, mindenki tudja, hogy a, hogy, a, hogy a Várszegi Gábor a Fradi tulajdonos. Ugye az a háttér még, hogy a, a 90-es évek közepén, amikor például az emlegetett, előző emlegetett a BVSC-s sztori van, akkor száll be, ugye, még az MB2-be, az MTK-ba a Várszegi, és emeli fel a 90-es évek közepe végére, 2000-es évek elejére az MTK-t. Az uralkodója lesz gyakorlatilag a, a, a magyar focinak, de nem tudja a nemzetközi szinten megugorni azt a szintet, ami, a, ami, ami, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ez, hogy ez üzletileg egy, egy tényleg jó dolog legyen, és és ha úgy gondolja, hogy a legnagyobb e, magyar e, klubba a legreágyázottabb a leg, legnagyobb szurkolótában rendelkező klubban a e, fektet be, és ez, ez aztán igazából csak problémákat hoz és megoldásokat nem. Rátásul, a Fradi Szurkoli egy csomószor úgy is érzik, hogy el akarja MTK-sítani a klubjukat, hiszem tudom, emlékszel a a Garamit nevezik ki például a rögtön a Fradi edzőjének, ezen a meccsen is a Garamit Garami, aki a aki az MTK-nak a nagy ikonikus, korszakát igen. megcsinálja, meg majd később is visszatér. Meg, hát igen, meg ugye olyan furcsa, akkor, vagy akkor a számítodók ennek, hogy próbálja termékké változtatni a fradi Konkrétan termékeket neveznek-e, ugye sört, viszkit neveznek el a, a, a fradiról, tehát hogy a marketinget egy, egy, egy ilyen, hogy mondjuk a 21. századi formára próbálják változtatni vagy emelni, és ez sokaknak nem tetszik, mert hát ne tölgadjuk le a ferencáros. A, klub, a klubot nem azonosíthatjuk semmiképpen sem ebben az időszakban az antiszemitizmussal, de a szurkolói között is ez egy, ez, egy, ez egy mérhető és kimutatható hang ebben az időben mindenképpen. A mai viszonyokra nem beszéljünk, mert az már nagyon bonyolult lenne. De ha, ennek az de szóval mindenképpen. Volt egy olyan érdekessége is, hogy a fradi szurkolói nagyon sokszor kellemetlenül érezték magukat, a, főleg a pesti nagycsapatok elleni mérkőzéseken, ugyanis a, az, hogy az MTK ellen hagyományosan a... a hm. Szano szemita vagy nyílt a szurkoltáborok gágágáztak a mérkőzéseken, az egy normális dolog volt, szociológiai értelembe véve normális. De az, hogy ezek a gágágázások megjelentek a fradi elleni mérkőzéseken is, az, az, az egyszerűen ott volt, hogy, hogy én emlékszem olyan mérkőzésre, hogy egy pesti nagy játszott a Ferencváros, és a pesti nagycsapat a vendégszektorból elkezdett gágágázni rájuk, és a Ferencváros tábora egyszerűen csendben maradt. Akkor döbbentek rá, hogy hoppá, hogy gyerekek. És ez egy, ilyen, ez egy ilyen sok hatás volt nekik. De visszatérve erre az utolsó fordulós mérkőzésre, azt érdemes tudni, hogy ugyanannyi pontja volt a Fradinak meg az MTK-nak a mérkőzés előtt. De a Fradinak, ha jól emlékszem, talán jobb volt a gólkülönbsége. Valamelyik csapatnak jobb Nem, az MTK-nak talán jobb volt a gólkülönbsége. Az a lényeg, hogy talán a Fradinak jobb eredményt kellett elérnie, mint az MTK-nak. Vagy hogy ne... lesz he? Ami nem jött össze, egyébként a Fradi nagyon úgy számolt, hogy ez mégis össze fog jönni, mert a, a mérkőzés során, ami egyébként 0-0 lett, és az MTK pedig nyert, tehát a végén az MTK lett a bajnok pont előnyel. a Fradi Debrecen mérkőzés alatt többször elhúzott egy kisgép a Ferencváros pályája fölött, amin a, a végül... Idén azban az évben nem megnyert 28. bajnoki címet köszöntötték, tehát még ez is egy, egy, egyszerűen a szurkolókat hergelte egyre jobban bele abba, hogy amikor lefújják a mérkőzést, akkor itt, itt valahogy nekik elégtételt kell venniük mindenért, ami ezt az évet jellemezte, a, a várszegitől kezdve a... a az eredménytelenségen át, mindenért. Tehát, és nagyon fel volt ez a tábor, vagy egy, egy, egy közösség, aki, vagy egy közeg, igen. Meg még az is hozzátartozik, hogy, hogy fél tízkor játsszák ezt a meccset. Ezt is. Nem a következő év. Szerintem ezt játszák későn, nem? én hogy a következő, következő év van kező... ez a késő év. Minden, nem is a, nem is az idő ne, nem, hát, nem ezt videó. még korán játsszák, mert még emlékszem, hogy a, amikor a szentes, hát ugye a, az a ominózus nyelv, amiről majd szó lesz többek között, mm -hmm. amikor világos. maga amik, a, amikor még világos van a felvételek. Nem, nem. nem is ez érdekes benne azt hittem, hogy ezzel átkötöm, de nem, hanem hogy. Hogy, hogy az RTL közvetíti ekkor a, a, a focit, szerintem. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, ez a, hogy ez a körítés, hergelés része, ez még inkább megvan. Tehát ez a, ez a termékesítés ennek a, a, a becsnek is még, még inkább megvan. de ez, ez még fokozza így a, hát a várakozásokat, az és aztán meg az indulatokat. Mert hogy hát ugye, döntetlen fúgásán, mérkő, lesz. a szüntetlenszemérkőzés a fradiábukta. megjön a hír, ugye, a, a talán a Megyeri úton volt az Újpest MTK-koriban. Megjön a hír a Megyeri útra, hogy az MTK viszont nyert, és perontanak a pályára baromi sokan. De, de gyakorlatilag ezt... már a, a, a lefújás előtti percekben már ott... a kárszektort tehát a kapulgöti a, a régi ülőt és stadionnak, már a szélén vannak az emberek. Tehát gyakorlatilag kicsit olyan, hogy amikor még le sem fújják a meccset, de már készülnek rá az emberek. Ebből aztán, aztán, ha a szegedi mecs, azt mondtuk, hogy sok volt a, az összeesküvésre mellett, itt aztán még több lett. Igen. A, majd berakjuk a show a videót, szerintem érdemes megnézni, mert, mert ami ezután történik, tehát a, ahogy mondtad is, a, hogy már benn vannak a pályán ö, szurkolók, ami a Fradi pálya akkor úgy nézett ki, hogy az egyik kapu mögött volt a, a klubház és az épület bejárata, a, az, azt a, az, az oldali ö, kaput kitépik a helyéről, a játékosok, az edzők berontanának az öltözőbe, de már annyi szurkoló van a pályán, hogy ilyen, mint az amerikai futballba, így cikcakkozva próbálnak áttörni a szurkolók között, és ez nem mindenkinek sikerül például. Tehát a, a, az év gól királyát, a Fradi adta a Tököli Attilát, akit konkrétan, konkrétan pofán verik. Hát nem is egyszer, igen, a jól láthatóan, de Alexander Jovicot is megverik. Tehát a, a Fradi saját játékosait ö, megverik a Fradi szurkolóit. De a leglátványosabb sem, és a legdurvebb jelent, az pedig a ellenféle edzőjez, Szentes Lászár. Igen. Akit? Konkrét a Aki konkrétan rúgnak. Akit konkrétan vesérúgnak hátúról, Igen. tehát hogy és hát ha nem is állul el, de hát egyszerűen nagyon-nagyon ment, rosszul mentő néz itel, ki. Igen. Nagyon rosszul néz ki az a jelenet. Az, tehát az, az, is, az is fel van véve. És az egész, az, tehát belnyomulnak az emberek a, a pályára, igen. nem tudják őket kiszorítani, és az egész egy ilyen... Nincs is, aki kiszorítja uh, őket, mert a rendőrség egy jó 20 perc, amíg bejön egyáltalán... Nincsenek a stadionban az hazagűrőszak, amikor már nincsenek a stadionban Tehát tombol bent a, konkrétan az erőszak, a a, a jól hallható zsidózás is nagyon sokszor. Ez egész egy ilyen, ilyen tüntetés, program. Annál, annál több, mert, mert betörnek a klubházba, Jelen. betörik az ablakokat, Jelen. a játékosok felmenekülnek az irodákba, a fradi játékosai is, és ott zárják magukra az ajtót. És ilyen, ilyen különböző csoportok randalizni kezdenek a stadionban és a stadion környékén is. Tehát mire bejön a rendőrség, ott már ilyen, ilyen háborús viszony nem mondom, tehát nem ilyen filmekből ismert háborús viszonyok, de azért a magyar futball kontextusában szinte háborús viszonyok vannak. Tehát egy a szurkolók, akik nem, egyszerűen nem higgadnak. Tehát annyira nem higgadnak, hogy már besötétedik, és kint a népligetben is még ilyen, ilyen több csoport szalad ilyen, még, ilyen, akik, ilyen, akik utóvéti harcok ilyen, vannak. Ilyen. Konkrét, olyan utóvéti harcok, hogy ilyen reklámtáblákat gyújtanak föl, amit a rendőrség megpróbálja szétoszlatni a társaságot, ráadásul megérkeznek a tűzoltók, hogy elosz, eloltsák ezt a lángoló dolgot, és rájuk támadnak a szurkolók. megdobálják őket, van fizikai atrocitás is, tehát hogy valami. valami egészen elképesztő sokáig tartott ez a, a buli, vagy galhé és... Két dolog, hogy egyrészt a 2000-es közepén járunk, 2006. És ne felejtsük, de... hogy ki a sportminiszter ebbe a percben. I, nem, akkor már miniszterelnök. Itt nem a Gyurcsány, de itt, itt még a Gyurcsány, Gyurcsány de, sportminiszter, nem? Nem, 2006-ban már nem, hát már megnyert a 2003-ról beszélünk még. Ez 2002-2003. Hát igen, vagy a 2060 is kitérünk. Uh, igen, Gyurcsán Féleznek hívják a, a, szerintem akkor már a sportminisztert egy évvel később miniszterelnök, uh, és uh, ugye a, hát az igazi ilyen, ilyen anómiás, értékvesztett uh, anarchikus, tombolós időszakát a 90-es évekre szoktuk tenni a, a focinak, a magyar facinak. Uh, ez akkor már ez akkor már döbbenetes, hogy, hogy ez visszatud tud jönni. És valószínűleg ez volt az utolsó, talán ilyen nagyobb dolog, ami, ami a magyar futballt jellemezte. Ugye ott rögtön a, a sportminisztérium azonnal ki akarja vizsgálni az ügyeket. Nyilván ezt ismerjük a magyar bürokráciát, hogy ezzel mi történik. Tehát mindenféle törvénytervezeteket benyújtanak, vagy elfogadják, vagy nem. Egyébként átírják egy kicsit a sporttörvényt, a, akkor még létezett a Magyar labdarúgóliga, ami a, az akkori profi csapatoknak a vezetőit tömörített, és egy ilyen döntéshozószer volt az MLSZ-en belül per mellett. Itt újra felmerül a szurkolói kártya bevezetésének intézménye, hogy, hogy valahogy azonosítani kell a szurkolókat, ennek itt véget kell vetni. Egyébként évekkel azután, amikor ennek már nagyjából vége volt, de még mindig volt egy ilyen tartalék ebben, a, hogy még egy, egy utolsó tudott robbanni ez a... Az, amiről is beszélt, ez a 90-es évek anómiás, ilyen, ilyen hirtelen kiszabaduló szabadságvágy, amit, amit így élnek meg nagyon sokan. Egyébként a, a következmény nagyjából annyi lett, hogy a, hogy a Szentes végül nem tett feljelentést, az ötlerugó figurát felfüggesztett börtönbüntetéseit élték, ha jól emlékszem. Talán. A Fradi-t megbüntették pár millió forintra. Pár zárt kapusmecse, és a következő bajnokságot mínusz hat ponttal indította, ezt később eltörölték, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő témák szempontjából. Még annyit tartozik az, hogy a Fradi, Fradi legendáriumban meg a, a mítoszok között a, a, a ez úgy szerepel az a meccs, hogy itt ez valójában. Nem a Várszegi ellen szólt, hanem a biztonsági feladatokat ellátunk van cégeknek ilyen, a, a, a, a belháborúja, és hogy ez azért történik, mert a terület, az, addigi, nem, hogy az addigi szolgáltat már akkor tudják, hogy le, le, lecserélik, és az ő bosszújuk a következő társaság ellen. Tehát. És egyébként milyen a sors, rá egy évre, szinte napra pontosan, ugyanúgy MTK Újpest és Fradi Debrecen meccset rendeznek a következő bajnokságban, ahol megint arról szólt, hogy ki lesz a bajnok ebből a kombinációból, mert a Fradinak is volt még esélye, az Újpestnek és a Debrecennek is, az MTK-nak akkor már nem, viszont itt elméletileg a Hungária körútra sorsolták ki az MTK pályájára az MTK Újpestet, és a Fradi Debrecen újra az ülői úton volt az utolsó fordulóban, és újra egy bajnoki címről döntő mérkőzés volt, és a, az MTK-nak akkor már nem engedték meg azt, hogy a Hungária körúton, tehát konkrétan három villamos megállóra játszona a, a Fraditól, hanem át kellett vinni a mérkőzést a valamivel jobban biztosítható népstadionba, a, a, az akkori népstadionba, és a mérkőzést is már úgy intézték, hogy mind a két mérkőzésre külföldi bírókat hoztak. Ugye a Fradi Meccsét az egyébként ismert Lubos Michel vezette, egy szlovák bíró. A Elég MTK, nagy név. Igen, az MTK Újpestét pedig egy, mindegy, egy szerbiai Montenegrói bíró, már az ország se létezik ebbe a formában. A mérkőzést is átrakták este fél tízre, hogy, hogy a, a mérkőzés után ne legyen már egyszerűben maradni a városban, tehát hogy még ezzel is oszlassanak valamit a tömegen. Nagyon-nagyon be volt szarva mindenki ettől a dologtól, hogy mi van, ha megismétlődik az előző év, hiszen ugyanúgy ez a két meccs, és a két meccs együttes eredménye dönt a bajnok, bajnoki címről, és hát igen, a Fradi megint otthon játszik, és megint a Debrecennel, ami nyilván egy ilyen... Kellemetlen dolog. Ekkor a... egyébként már átalakul a Földnek a, a, a tulajdonosi szerkezete, uh -huh. és Pintér Attila az edzője a, a Földnek, akit egyébként a, a Celladám, most Kovács Ádám. Hosszú. Hú, azért ezek a hülye tulajdonosok a magyar futballban, mint a rá kelleni Igen. gyógyszerét egy banki trezorban letétben tartó, hogy gyógyszernek receptjét egy banki trezorban tartó celládámtól Igen, kezdve. valószínűleg. Ezekről egyszer megérne valószínűleg egy. Valószínűleg a cégnek könyveiben valószínűleg ilyen gyógynövények vannak elszámolva sok 100 millió forinttal. Egészen elképesztő figura volt. Egyébként ezt a meccset a Fradi megnyerte a Debrecen ellen és ezzel a bajnokságot is, itt is a szokásos dolog, a Debrecenó volt, nyilván elutasították, a, a sztori itt is egy ilyen, mindegy. Hogy a tököli Attilát kiállították, és jó fokon vagy nem, hogy jogosan játszott -e a Fradiban vagy sem. Az a Attila lelke hogy az előbbi sztoriba ugye az egyik áldozat volt, megrúgták, ugye. És utána még gondolkodott is azon, hogy maradjon meg, a, a Fradiban. És kijelentette, hogy soha többet nem játszik a Fradiban, de ez nem jött össze, és a következő már... A, a körítéshez még annyit, hogy ennek a százszónak egyébként a nagy -ja, az nem ez lett volna, hanem az lett volna, hogyha a Siófok megnyeri a, <gül> a, a bajnokságot, mert hogy, hogy Torony magas esélyesnek tűnt, a nagyon kis csapatnak számító. Ö, a Csank János ö, volt az edzők. Nem, nem, akkor már csertői, csertői, akkor csertői. Akkor már csertői, csertői. az edzők, de három fordulóval a, a, a vége előtt egy három-kettőre nyernek Siófokon, Ment a Fradi, és azzal Száki a Siófok a bajnoki címét folytatott. Akkor -e a gera azt az óriási olózós góltalán? Igen, ja, ja, ja. Igen. É, illetve a szezonnak a, a, a kommunikája hozzá tartozik hogy kb. egy héttel a, a bajnoki cím után a Fradi játékosai megpucsolják az edzőt. Pinter Attilát és is egy, egy hatalmas, nem mondjam, egy pucs, egy... Púcs, egy, egy egy gyűlés, a BVSC pálya pizzeriájában után megy a küldöttség a klubvezetéshez, és kirugatják Pintér nem szeretnének vele dolgozni, aki éppen bajnokot csinált a csapatból. A Fladinak innen indul el a káváriája, és két év múlva, hogy ezzel még találják munkát. Szerintem ugorjunk egy nagy olc szerintem a... 2006-ot talán hogy nem nyert az talán a 17. 17-18. Nyilván... Vagy 16-17. A kisvest videótól. Ja, 17 18 17-es 17 befejezés ja. is érdekes, meg a 18-es is. A 17-es ugye az a Pistának az életetörténete. Hát, élete. élete egy... hát ha nem is az életem története, de felnőttként a, a Máig az Egyetlen Megjölt Bajnoki címem, amire azért a, ugye 2017 az, a, az az év volt, ami... Ami a Fradia címvédő a videóton a második, mind anyagi, mind minden lehetőség telefon. És és itt vagyunk, és megpróbálom fölvenni, és szerintem ígérem, hogy sikerülni fog. Nyom meg és 20. Itt vagy. Itt vagyok, igen. Igen. igen. Sziasztok, Lóri vagyok. Na, pontosítsunk ezzel, hogy a Pintér csinált bajnokot a fradi Tehát Garami Józsi bácsi 10 pont előnye a fél évkor, és Pintérrel nyertek egy ponttal. Úgyhogy ezt a bajnokcsapatot Garami Józsi bácsi csinálta, és nem Pintér, mert Pintér 9 pontot leadott az előnyből. Maradjunk ennyiben. Ah, Csak azért, fél. hogy ahogy pontosak legyünk, mert nehogy már Pintért istenítsük. Na, sziasztok! <gül> sziasztok! sziasztok nem, nem akartam azért sót a, a sebekbe, természetesen hát nem állok el titkot, nem vagyok, nem vagyok Pinter a rajongó, tehát hogy biztos van olyan a magyar foci környékén, aki az, én nem számítok annak. Nos, szóval 2017 van a Fradia videóton, óriási fölényük van a teljes mezőnyhöz képest. emlékszem a bajnokság elején, ugye ezt a bajnokságot a végén a honvéd nyeri, de hogy ezzel nem árunk el nagy zságban de hogy, úgy, hogy a, a spoiler. Spoiler, igen, de hogy a bajnokságnak úgy futott neki a honvéd, hogy a fogadóirodák, még a magyar fogadóirodák is egy az 50 adták a bajnoki címességét. Tehát az, hogy bajnokot nyerhet, sőt, konkrétan a legnagyobb otszot adták arra, hogy ki fog esni ez a csapat. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ennek a bajnokságnak mi, mi ezt úgy nyertük meg ezt a bajnokságot mintha 40 négybe az MTK lett volna bajnok Magyarországon, ami egy ilyen, egy ilyen totálisan abszurditás, hogy egy, egy mindenki által kiesőnek tűnő csapat a végén a minden lehetőség, a legszegényebb, az egyik legrosszabb játékos keretű mindenkivel szembe be tudja húzni. Jó, bontogassuk -e egy kicsit a rit, mert hogy, hogy, hogy nem mindenkit szerintem emlékszik már arra, hogy, hogy ekkora azért a nerv azért már kezd, kezd kifejlődni, hogy a Fradi az már kivast, úgy stadionba játszik. Ugye a stadion megnyitási uh, közepén vagyunk. Igen. Kellős közepén. A Virótonnak épül a, a, a stadionja, de még nincs kész, ugye egy évvel később lesz kész, 18-ban. De, de a. Szóval megvannak azok a viszonyok, hogy a, hogy a, fe, hogy a felcsút már stabilizálta magát az NBA-ben. Afradi ki van ö, ö, Nem, nem, nem, nem, nem előző idényben kiejtettük az utolsó fordulóban a felcsútot. Ebben, a, ebben, az, idényben, aha, ebben az idényben nincs ment a felcsút. Ja, akkor visszajut, és akkor visszajut maga biztosan, és azóta van. Köszönöm a kiegészítést. Szóval, hogy, hogy, hogy igazából látjuk, hogy, hogy, hogy ki van találva, hogy a, a fradi és a videótól, a kiemelt csapat Magyarországon, ők azok, akiknek el kell érnünk a, a, a csoportkörét a, a nemzetközi kupáknak, ugye ez egy évvel később sikerül is a, a videotonnak, de, de hát a Honvéd az, az azt nem mondhatni, hogy, hogy egy teljesen rendszerellenes klub lenne, mert nem az. Kicsit mert, olyan, mint, a, mint ma a Facebook, hogy a Zuckerberg beáll a Trump mögé, de a dolgozók azok, azok meg, meg egyértelműen nem kedvelik a, a Trumpféle politikát, és tudod, hagyományos hagyományosan a demokratákhoz húznak. Kicsit olyan a, a sztori, hogy, a, hogy a, a Honvéd akkori tulajdonos, a Hemingway... Egy, egy vállalkozó, aki 2003 óta tulajdonolja a klubot. Ah, igen, és, és ő akkoriban rendszeresen megnyilvánul a, a, a hatalom politikájának egyes elemei mellett, néha Kárhoz vagy Korhoya is őket, mert, hogy tudod, az egy amerikás-magyar-amerikás gondolkodással, de azért nagyjából kiáll a, a, az Orbáni politika mellett. Uh, nyilván mindezt teszi úgy, hogy egyébként ennek a visszásságait a saját bőrén tapasztalja a saját klubján keresztül, hogy, hogy, hogy őt egyébként ebbe a rezsimben, mint klubtulajdonos cserébe elnyomják. Hát ha nem, ha nem is elnyomják, de megtűrik maximum. Hát ez a, a megtűrik, uh, igen. Megtűrik, uh, megtűrik. Uh, a rendszerből azért ő is, ő is hasznosul, tehát hogy. hogy ugye? A, a, a Tao rendszer, a fiatal szabály, uh, hasznosul, pont, hogy ennek köszönhető gyakorlatilag a honvédnak a bajnoki címe, vagy magyarázhatjuk így, de erről majd beszélt a többen. E, illetve hát, ugye van, -e, van egy aranytojás tojótyúk, ami most már egy, hát majdnem egy kis ilyen szitok szó, de a, de a Hemingway kezében egy aranytojás a Magyar Futball Akadémia amelyik tényleg egy, egy, egy nevelő ö, akadémiaként működik, és tényleg képes arra, hogy játékosokat neveljen, mert hogy ennek a bajnokcsapatnak a, a magját ö, nagyon sok játékosát adja maga az a Konkrétan a felét a bajnokcsapatnak, ami, ami az MTK 2007-es bajnoki címe után talán az első olyan bajnokság volt, amit ennyire saját nevelésű 2008 2008 as 2008-as. Amit, amit ennyire saját nevelésű csapat. De Egyébként itt a, a sztoriban tényleg csak annyi az érdekes, hogy az utolsó fordulóra úgy fordult a Honvéd és a videót, hogy ugyanannyi pontjuk volt. Most, ha nézem, meg kicsit szoros az időnk, és még zenét is kéne találni valamit, hogy majd hát, ha eszünkbe jut, ugye a sztoriról valami, de hogy, hogy, hogy az utolsó fordulóra úgy érkezünk meg, hogy, két ez, hogy, hogy, hogy a két csapatnak ugyanannyi pontja van, a Honvédnak egyel több győzelme, tehát neki elég a döntetlen is a, a mérkőzésen. Mert az rangsorol ilyen. Igen, a, akkor több, a... mint ahogy ma is a több győzelem rangsorolt. És ilyen elképesztő futballáz van, mind Kispesten, mind Fehérváron. A két tábor hagyományosan nincs is túl jóban egymással. A mérkőzésre az akkori Bozsi stadion, ami felújított állapotú stadion volt, még 2006 környékén a Hemingway felújította, de hát azért 2017-re az már az egyik legkoszvattabb stadionnak számított a többihez képest. nyitni szektorokat, újra kell gondolni az egészet, mert nem használtuk előtte évekig az egyes szektorokat, két héttel előtte elmegy az összesi egy. Tehát, hogy, hogy akkor a futballázat kell elképzelni, ilyen, lehet, hogy nem mint a, mint a 16-os LB-nél, de de hogy egy elképesztő dolog, hogy a egy héttel előtte a, a kispest szurkolók, mint egy 1500-2000-en mennek le Debrecenbe, egy rettentő hosszú különvonattal, óriási tömeggel, a videóton szurkolók szintén különvonattal, vagy ezrel jönnek föl, vagy még talán többen is erre a, a pesti mérkőzésre, és figyel rá az ország erre a meccsre. Már csak azért is figyel, mert mit látnak a, az országban, hogy ez a pici kis outsider valami, ez a kispest a nagy videóton ellen, és az a, Fra, a Bugdácsoló Fradi ellen, ami a negyedik helyen Menik, áll, meg ilyen. tudja nyerni a bajnokságot, megnyerheti a bajnokságot. Tehát, hogy, hogy bármennyi pénzt is tolsz bele ebbe az egészbe, ha valaki Igazából jól csinálja, és saját neveléseken, meg jól összeáll neki a kerete, van egy jó edzője, Márkó Rossi, talál egy jó játékos, nálunk ez ugye akkor volt, vagy a, le, a máshonnan lepattanó Eppel Márton. Ha összetud rakni egy ilyen csapatot, akár meg is lehet ezeket a nagyokat szorongatni. És valami, valami elképesztő szimpátia van a Honvédelmi Igen, bárat. és van ennek egy ilyen furcsa hátere a, a nyilván nem az egész ország e, ismeri a sztorit, de ugye 2016-ban a Premier league megnyír egy Leicester City nevű e, klubbal, ami a szorosz be, hogy ez tényleg egy életszerűtlen dolog, hogy a honvéd megnyeri 17-ben, és a szorosz be tízzel, hogy az mennyire életszerűtlen az Persze. angol futballban. Egy, egy kis csapat nyerjen, nem egy, nem egy nemzetközi brand vagy egyébben felhízlat. Sejkek, vagy oroszok által felhízlalt történelmi klub. Ha, és és e, ez még, még adott egy ilyet, hogy jé, történhetnek ilyenek a futballban. Úgy képzelte, hogy Van, annyira kis délmesék. csapat voltunk akkoriban, hogy volt egy ilyen, ilyen fiatal ajánlás a bajnokságban, hogyha te adott életkor alatti játékosokat játszatsz, és azokból kettőt, hármat egy mérkőzésen, akkor plusz pénzeket kapsz a a ha. szerepeltetésükért. És a Honvéd annyira csóró volt, illetve hát a tulajdonosa annyira szerette ezeket az ingyen pénzeket, vagy bejövő pénzeket. Nem csóró volt, hanem egy vállalkozó, vállalkozó volt, volt, és igen. így tudta bevételt maximum. Igen, hogy egészen az utolsó fordulókig ragaszkodott ahhoz a tulajdonos, hogy ezeknek a játékosoknak játszania kell, és az utolsó két fordulóra mondta azt, hogy nem, nem, elengedem gyerekek, a bajnoki címben is van annyi lóvé, valószínűleg. És egyébként az a durva, hogy ennek ellenére is játszottak a fiataljaink, talán az utolsó meccs volt a kivétel, de, de hogy még mindig ott voltak ezek a fiatalok, tehát a, a, az utolsó előtti fordulóban Debrecenben az akkor 19-es Kosta Márklőt, három gólt. Tehát, hogy, hogy jelen voltak ezek a gazdag, Nem mint sorolhatnánk a neveket, elképesztő, elképesztő időszak volt, én arra emlékszem, hogy Annyira boldog voltam, hogy 24 év után bajnok lett a, a Kispest, hogy, hogy, hogy bőgtem órákon át a meccs után, és a, a Hoffer Albert utcán, ami a stadion mellette egy nagyon-nagyon rossz állapotú, aszfaltozott út, gyakorlatilag a betonon hóangyalokat próbáltam rajzolni a betonba, tehát ez a, ez a klasszikus hóangyal mozdulattal feküdtem egy beton utcán, egy, de tényleg elképesztő, elképesztő elmény volt mindannyiunknak akik ott voltunk. Én szerintem egy, egy, egy sztorida, mert az, az, az kicsit az ellentételnek. Tehát, hogy ott, ott a, a tűnérmese tündér, nem, nem érvényesül egy évvel később, és a tündérmese sem tündéri egy kicsit sem. Sajnálom, hogy erre nagyon kevés időnk van a következő bajnokságra, mert ott aztán tényleg lehet mindenféle elvi vitákat folytatni, hogy ott mi történt. Tehát szerintem próbálkoztunk ja, ja, ja, is. Ugye mert az a próbálkoztunk, hogy így malán egy csomószor Végig már ezen, hogy 2018-ban az utolsó fordulóban azt történik, hogy a már bajnok videóton azt mondja, hogy oké, okay, én menj a bajnoki címet, én az ifi csapatommal állok fel az utolsó fordulóban, Diós Györben, és a vele. Egy időben kezdődő másik mérkőzésen pedig Városban játszik a Fradi. A Fradi meg már csak második tud lenni. A Fradi is kicsit tartalékosabban áll fel, nem ennyire túrván, hogy, hogy már szabadságon vannak egyes játékosai. Ezt már mindjárt hanem Tehát a Fradi is tartalékosan áll fel, és... De a, a videótanyagható úgy megy, hogy, hogy feladja ezt a, ezt a meccset, de mégis az történik, hogy, hogy az utolsó, tehát a kilencedik perc után is még változik az állás, a, Röviden, összefoglalva, a palmazója és három at játszik a, a Fradival, de úgy, hogy még az utolsó percben is a gól ment a Fradi a, helyzetet, a, míg a másik pályán Diós Győrben a Diós Győr 2-1-re nyer végül a videóton ellen, és ugyanolyan pont számmal... De a több győzelemmel. Igen, és mert kiakadnánk marad a Horváth a Ferének Jörg. a nyilatkozatán. Egy apróság még ide, hogy a 95. percben is történik még egy dolog Balmazújvárosban, úgyis lő egy volt a Balmazújváros, mégpedig az a Rudolf Gergely, aki egy évek korábban Diósgyőrben játszott még, és ezzel maradt bent a Diósgyőr gyakorlatilag, mert ha a Rudolf labdát elengedi, a második hullámba érkező játékos már nem lett volna lesen, uh -huh. és esetleg ő volna. Tehát gyakorlatilag a diósgyőrt az a Rudolf Gergely tartja bent, aki egy éve korábban még diósgyűrben szerencsétlenkedett, mert ha jól emlékszem, ott is ilyen szinte gólképtelen volt abban abba a bajnokságban. Na de a vége az volt, hogy a Horváth Ferenc nagyon kiakadt, főleg a, tehát ott, ott levágott egy sót, amit inkább berakunk a sónódva, mert, mert talán nincs annyi időm már, hogy én ezt felolvassam. Elég hosszan, eléggé elég indulatosan beszél a, ugye a Horváth Ferenc volt a Balmazújváros edzője, és nagyrészt arról beszél, hogy ez a bajnokság lebonyolítása, ez szánalmas, hogy, hogy ők háromszor megverték a Diósgyőrt, ugyannyi a pontjuk, mégis a Diósgyőr marad benn, ami egyébként azért érdekes, mert egy évvel korábban Henningberg, a videótanedzője, ugyanezeket elmondta a Honvéd Tehát, hogy ők kétszer megverték a Honvédot, mégis miért a több győzelem számít? Horváth Ferencet éltette a közönség. Milyen érzés ez még akkor is a legrosszabb pillanatokban? Hát nehéz bármit is mondani, úgyhogy ne tiltsanak el életem végig. Elmondtam, a Fairplay szabályai ellen nagyon súlyosan vétettek itt csapatok. Azt is tudja mindenki hogy ki. Egy olyan csapat bent tud maradni, akit mi háromszor megverünk a több győzelemmel. Nem jó a bajnokság, rosszak a szabályok, háromszor játszunk, egy marhaság az egész. Nem korrektek a csapatok. Nem akarok többet mondani, mert biztos eltiltanánk, de remélem, hogy mindenki tiszta lelkiismerette fekszik le, aki ezeket meghozta, meg aki hagyta, hogy így tartsák. Megkérdezném azt, mi lenne akkor, hogyha a videóton a bajnoki címért játszana, és a Fradi is játszana Diós Györrel, és én fölállítanám az én csapatomat úgy, a Fradi ellen, hogy tele van hat izé játékossal, akkor mi lenne? akkor végig lennélek sértve, és olvashatnám az újságban állandóan, hogy én milyen szarember vagyok. Most mindenki fölteszi a kezét, holnapra nem fog emlékezni senki az egész Körbe lehet menni, meg lehet nézni, hogy hány ember életét szarták el. És biztos, hogy nem ezen a meccsen múlott, meg benne lehetett volna maradni máskor is, csak jó lenne egy tiszta focit játszani végre itt Magyarországon, jó lenne megtisztítani ezt az egészet. Egy biztos a Balmezújvárosi játékosoknak tiszta lehet a lelkiismerete, mert óriásit küzdöttek ma. Hát. Tisztelet, elkismeretünk, azt kirakhatjuk az ablakba. Holnapra már senki nem fog emlékezni, se a csapatra, se arra, hogy kik játszottak itt, senki nem fog rá emlékezni. Majd tapsolunk a bajnokok ligájába. Köszönöm. Igen, Viszont ugye a, a, a, a tündérmese onnan nem lesz tündérmese, hogy, hogy a egy, egy, az NB1-ben egy szezont megnyert egy évvel később már csődbe menő klub, mert hogy egy helyi akarnak politikusnak a, a szerelem projektje. Tiba Istvánnak, a, a környéknek az országű és képviselőjének a, a, a szerelem projektje. És szóval. Abba a városban is érdekes ö, dolgok ö, születnek, ugye Tibát ö, azért nem tudják elítélni, és azért a a, a polgármestersége alatti jegyző ö, viszél a, a bahét egy ügyben, mert a Tibát ö, nem jogszerűen hallgatták le a rendőrök. Hát valamint említ, nem tudom, a az a város, az MB2-től is visszalép, és előállt az a furcsa helyzet náluk, hogy, hogy a a csapat nagy része még el tudott pont igazolni, de volt olyan játékosuk, aki abban az évben már két csapatban is pályára lépett, tehát nem tudott hova igazolni. Ezért a, az a játékos a magyar futball történetében talán egyedüliként, home office-ból egyedüli játékosa volt a, a Balmazújvárosi csapatnak. Tehát, tehát tényleg konkrétan úgy kell elképzelni, hogy csődbe ment egy klub, nem játszik már a bajnokságban, egy fővel kevesebb van, a, a, vagy egy fővel, egy csapattal kevesebb a bajnoki létszám, de még van egy játékosuk, akivel már nem tudnak mit kezdeni, mert nem lehet a szerző... Olgyam fel a telefonom állhatatot? Igen, ott fel a telefon. és hát is el. Uh, azért akarom hangosan, hogy hogy megismered, de teljesen egy olyan zenével fogunk most búcsúzni. Sajnálom, hogy ez, ez a téma, nem, nem tudtunk többet beszélni az utolsó meccsről. Uh, az zene az teljesen lényegtelen, nem, nem függ össze. reggel láttam egy... Láttam egy cikket az interneten, ami egy, egy főcímzenének volt a, a darabokra osztása, hogy mi, mi található a főcímben, és hát, hát ez pedig a Deltának volt a főcímzenéje, és most szerintem ezzel el is búcsúzunk erre a hétre, és jövünk majd két hét múlva. Jó, Konklúzió nincsen, az, hogy maximum hogy érdekességek vannak, lássátok meg mindenben a sztorit, akkor is, hogyha azt gondoljátok, hogy ez egy nem szeretem dolog, mint például a magyar futball. Sziasztok, Én ez kérdőt, volt a hétvégi kötekedő, visszatérünk, Hello.